eta goizuntan etorkinen eguera ipagai zuri dagite etorkinekin elkartekoa maila fontan gurekin egunon. Egun on deneri. Baionako agerrata orientazio zentroko etorkinak pauerat uh, joan dira gaur ititaliaar igogiak izan naitzzin. Dublin Iru jozedurareengatik uh, hogeterarazteran dauko zurenik uh, zer den prozedura hori. Bai, simpliki espikatzeko, uh, gaur egun, uh, Europako estaduen artean badazen bat urte, uh, akordio bereziak uh, egin dituztela, uh, Dublineko, beraz Dublinen firmatutako akordioak, eta zer erran haidu, uh, Europadat eldu diren migrante gusiak gaur egun, uh, eldu direlarik, lehen zangoa pausatzen duten, uh, herrian uh, behar dituse been az starnak eman eta starnoiek fitero uh, batetan dira herri e, gusietako fitxero batetan direla etaxilioa galegin nahi dutelarik uh, uh, diren herrian berri goriak dial ohiek uh, eman dituzten uh, e, lehen herri, Bela serrana idu geyen enzat gaur egun, uh, Italia ala españa de la lehen erri ori, eta gude se aoko, centre d’accueil d'orientation uh, orko migranten cachuada italiadat el du silen duelazion bat hilabete, eta uh, italian eman aztarnak, eta frantzian nahi dute egon, baina ez dituzte honartu nahi bere meska erak. Mm. Lehenik pauerat uh, joan endira, pauetik automatikoki italieratik dituzte, edo oino badute uh, parada frantzian egoiteko? Ba, eh, beharrik, beharrik, ez eh, itugu urrela utziko, mementuko eh, libre dira. Eh? Baina, laste returiko zaie, manu bat italiarat ibaiteko eh, eta hor egot zaxinatuak izan dira, beraz preso egonen dira. Baina, badira, lehenik errekurtso judizialak, eh? badaburruka juridiko bat eramaiteko, eta eramanen dugu hieken, eh? era, eh, berezikea esplikatzeko Italia da te zindutela egon, za han Italioan egon dira inbatazte doi labete eta infernoa bizizan dute, goxea, atardetzerik ez, jendearen eh, respetu eza, han polizia da ni azarpenak, beraz, lehenik borroka juridikoa, erranea baita ere, eh, Uh, lo, nola egan, uh, importantena ez dute egan, da italiara txoten badira, italiak, baditu hamar milaka migrantet ez du onartzen babesa eh, estatutoa, beraz, zer eginen dute, libiara igorriko, eta hori da, uh, entzulek entzun behartutena, da, iriskoan dena, da, beren uh, igorzea ez bakarrik italiara, eta bizi izan dutena zaila izan da, da, da Libian bizi izan dutena gogorrena eta Libiarat igortzeko ahiskoan dira. Beraz buruka juridiko bat, burura inoera manen duguna, bara ere buruka politiko bat, eran baita uh, emengo autetxien uh, responsabilitatea deituko dugu eta agian erabiliko dute uh, responsabilitatea hau, oh ba jende hauek eta 13.a guk argikena mantendu bugu da jendea zivilizatzeko. Mm, Europa mailako prozedura bat da eta eh, Dublin aipatzen eh, den hori. Hala ere, ejaiten eh, alda azken eh, hilabetetan azken astetan Frantziako gobernuak gogortu duela bere politika Du, darigabe, l'ashter ukanen dugu, u uh, daberian migrazio, migrazio politikab kwaadratuko uh, duen lege proyeto bat, guk teitzendugu geiago anti-migrazio politikabat, baen uh, ya baditugu uh, lehen txenadeak, uh, uh, gogortu naidu be de politika franxese stadoak, ya danik prefetek ukan dituzte manuak, Fiteago, ta inbezain bat ere esputzatzeko, eta fiteago. E, beren uh, rekurtsuak mm, gero eta motzagoak izanen dira re, rekurtsu denbora, eta nahi dituzte ere... E, e, Migranteak uh, sainkatu uh, eta paperri gabe diren guziak bota. Zirkulada hori uh, ezaguna da, eh, kolon, uh, kolomi, kolonek, bela Gerhard kolonek uh, du brefektu usiedi igorri. Eta beraz, hor uh, publikoa da eta entzulek ere ikusten aldote, eh, uh, argikir haiten zaie ez duguna egin migrante hemen behar dira eskulxatu hain bezainzite. Hmm. Eh, Aipatzen balima ditugu mobilizazioak, egoerditan bada mobilizazio bat, behar dianik, atzo eh, izan da sustengu mugimendu bat, nigeriak gazte bat pasatu ba eta paueko administrazio hauzitegitik, eh, ze, ze nola pasatu da atzokoa? Eh? Bai, beraz gau jekinen uh, dugu, eh, zein den uh, pailean uh, erabakia, uh, babazanat uh, gazte hori uh, Lehen, lehen pertsonada, lehen dublinatuada, uh, gure ipar euskalegian, eraz borroka hori bede den aldeko borroka hori biziki simbolikoa da ere zagero etoriko dira aindeste eta sandakoid orientazion uh, orko uh, migranteak ere izanen dira laster. Baeran simbolikoa da eta gaurukan dugu erabakia, agian, agian epaileek entzunen gaituzte eta gaur beste mobilizazio bat eguer ditan geltokian haipatzen halauko zu? Bai, e, eguer ditan txuxen uh, deituak dira jendeguziak eta migrazio politika hori xalatzen duten jendeguziak deituak dira amabietan uh, geltokirat zer gaitik zantakoid orientazio horko migranteak joanen baitira powerat, uh, espikatu dutan bezala lehen uh, gero uh, agilanez, mainan no, teorian espursatuak exp, izaiteko italia da zuhaiteko. Solidarite migran e turkinekin kolekti bautik enzuten sintugun. Amaya fontan, mi, leshker? mi leshker, <tus> Bigarren parte untan, Pantxika Ibarbur Aterbea egiturakoa dugu entzuten, esenta ogoita boste torkin horien ajeraz arduratu da, Aterbea egitura. Marga Forrestiek, galdegin dio bilan baten egitea. Me bilana da orain arte eh, osak ongi pasatu dira, eh, eraman den proiektua baiko gaizan da, alde batetik eh, haien zat eh, lana administratiboki bultzatuak izan dira Desmartxak, zagutzen ditugu Nondorioekin, Bistandena. Baina bertzalde, egian da hemen tokiko dinamika, rajpolita izan dela. Uste dut, Benetako uh, uh, bizitoki bat atseman dutela, ahemana beratxak. Ordoan, zentruaren uh, aldetik bilana uh, baiko gara da. Hora, orain, uh, zagutzen dugun Nondorioarekin, orra, segidabat, pixkabat, keskagarria hori beste gai bat du, baina benetan erren gure uh, bilanean sartzen dena eta pixka uh, bat emaiten duena bemoltzipi bat. Badakigu uh, axta hartan beraz, Paueko uh, Prada oktara, uh, Pustibokibak giratzen balen badugu, ala ere iruek uh, badute horaino ba imena frantzian sastatuenea goteko, zer da geroa? Haien geroa da, iru horietatik beraz, haien galdera bururaino eramaitea, eta horren uh, ondotik beraz, uh, Euh, et ça l'est doté rik ere edo zentuan hemen egoiteko den denbora kari jotara erantzun bat ukan dezatetz te da dute, hala ere eta hori aur or, euneeztak erantzuna emanent zaien haien galderari positiboa bali bad da bere inoora hori gabe, bertzalde gikoa baita ohino azkaga ere debute gixakoak kontsidaatuak zaitza. zori gertatzen alda hemen hemenxigitko den zentuaen garaian. Uh, erantzuna luzatzen bada, hortikampo, garaido martxoaren ogoita marretik ikat, behar uh, normalki, kadabatean xartzeko haukera, haukaten aldote. Baina maekusiko, uh, Erantzuna nahi naiko fit emaiteko uh, erabakia bada politiko ki, medaz, ez da bastertu behar, leherta daitekela, ondoko hilabetetan, zentruan berean, zehau horretan, Erantzuna haukaitia. Uh, Ipatzentzen estepenean, bat zela pareko tasun bat, izan dako arekin, azkenan, e, orainatera atzen dena, ez da baita zpada hula e, bukatzen, ez da inongi bukatzen, izango nuke, huri sentimendu hori bat duzu ba bigaraitzentzak dira politiko kiori gausak osteo argi hamar direla ba egorine dikin centre centre de repi singarayan euh, pas hortan meras yenda centre tane maitiko gixan ondotik biurte pacha dira Gero ikusi dugu migrazioaren aldetik gauzak askarkie, aan direla, ia e, behartan diren jendea gero taundiagoak dira eta hor Frantsiak beste erantzun batema itzen zaie eta nola beste erantzun bat beste bestantolaketa bat eta hortan benetan hortan ere inpaktu handiago retako eta junt nola ejan, bi garaiz differenta eta dinamika differenta ere bultzatzen du uh, bultzatzen du horrek. beraz barginean sortu dinda dinamikaren atletikus zituen ber aberatasuna izan dela eta denek adosgira hortan giza harrimenak usu aberatsak eta onak izan direla. Gero hala ondorioak eta hori politikak baitu hor manoa bezaberdina, eh, bai Gorin Lortogiluen Kadagusetan kadabata txikia bakoitzarentzat, naiz eta bukaerako erantzun nahi ala ere baiko gara izan, debute frango izan dira hor ere, baina segida bat emantzen, hemen segida hori ez da behar baldin egiten. Alta, edakin arasi izan da, irubila abete esputatzen zela, emango zentroa ez da esta... eguera berdina izanen, hemen izanen diden entzat. Ezna ez uh, zababat ez ez ere behardina, orain artegandudan uh, gauzengatik eta ondorio horxigituko duzen jo horri orain, uh, martxoaren bukaera era arte eta ho beh, jende begiak ejezi dituko ditugu, beagak berdinak dituzte, Ordoan behargo dugu jajera ona eta helzain baiko ja eman, Uh, de, aldatzen duena da izanen dira hasi uh, eskaheraren prozeduraen bainan uh, frantziak honartzen duen azterketan, gana baita, uh, prozedioak normal ditzen dena. Beraz, or, eramanen, eraman, lanak eramanen dira, nahiz eta uh, desmartxak asiak izan gaur egun diren zentro, uh, zentrotik. Beraz, segitabal bezala izanen da hemen eginen dugun lana eta gero ikusiko genondotik zer, eta uste dut horreina urratzka ibiliko girela, espaitakigu edo ikusten duguna uh, eskatzen gaitu onako uh, alimaleko aheta uh, ikusteko politika horiek zer tarratera maiten gaituan.